За валом був глибокий рів, а потім йшла кінна доріжка, якою посувалося лише якихось двоє людей із торбами. Та доріжка крутилася до лісу, що був зовсім близько. Бігла до нього повз вал, обрамлена обабіч тернами. Люди йшли від лісу, а Максимові треба було йти на ліс. Завмираючи серцем, Максим пішов на зустріч тим двом людям, порівнявся з ними, розминувся. Трохи згодом озирнувся, а, переконавшись, що вони зовсім і не збиралися озиратись на нього, а спереду більше нікого не було, курнув доріжкою скільки сили. До лісу, господи, та ж ліс ось де, ось де, рукою достати, тільки б добігти, тільки б ускочити у нього. Він не біг, бо не міг, але він ішов так, що аж суглоби тріщали йому в ногах. Він так давно вже не ходив, він змобілізував усі рештки своїх сил і шмагав доріжкою так, як колись у добрі часи було спішив до дівчини на побачення. Та ось уже й ліс. Дорога звертала все лівіше і йшла понад лісом, але Максим пішов просто в ліс поцілені. Сніг був досить глибокий, але нічого. Ззаду у садках чути було стояв Гомін, а нижче там, на шосе, Стояв квекіт, погула і гула, далі лавина, що тим шосе котилося. Здалеку можна було легко розрізняти окремі звуки, впізнаючи виразно, який від чого походив. Максим постояв, як волк, послухав, і, відсопнувшись, пішов далі по глибокому снігу. Скоро надибавчись слід, що тягся у протилежному напрямку, вступив у нього і так пішов у глиб лісу. Туди, звідки хтось недавно прийшов, лишивши такий добрий слід. Ним були куди легше йти, ніж цілиною. Вже ти заливав Максимові спину і очі, вже вичерпувалися остаточно сили, і усе пливло в очах, перевертаючись шкреберть, А він усе йшов і йшов. Зачипав жменю сніг на ходу і клав його в уста, гасив спрагу. І шум уже заточуючись, точнісінько так, як загнаний мисливцями олень, що вже хропе від безсилля і широко розкритою пащею хапає сніг на бігу. І раптом зупинився. Десь позаду чувся такий самий шум і гомін, як попереду, і такий же самий шум і гомін був десь ліворуч. З правого боку було тихо, але там був степ. І про це Максим добре знав. Та й шлях його туди не стелився, а стелився він уперед і ліворуч, ось цим лісом. Але, судячи з гомону, шлях той було перерізано, порскали і голосно іржали коні, лементували люди, гули і гриміли машини. Чи то, може, там розгалузились дороги і розгалузились колони? Чи, може, там у лісі війська окопуються для бою, чи. Максим постояв, послухав, а тоді ліг просто на сніг. Довго і пильно роздивлявся на всі боки. Чи нікого немає ніде? Чи ніхто не бачив його? Нікого. Тоді Максим утоптав у снігу глибоке лігво, влігся міцно. М'який і липучий сніг утрамувався добре, і лігво вийшло затишне, глибоке, і зручне, і тепле. З півночі біля лігва Стояла товстелезна береза, з півдня просто вліво, дивилося сонце і сипало в лице Максимові гарячим приском. Було таке справді тепло, навіть трохи гаряче на сонці, правда, трохи трясла пропасниця, але то нічого. Заплющивши очі, Максим лежав і слухав, як гудесь шляхи з трьох сторін. Потім почало здаватися, що те все гуло тільки в його голові, у вухах. Він задрімав, а може й не задрімав, а просто лежав і марив. Так бувало, коли він маленьким у гарячці, перестудившися, залізе на піч і лежить. І так було приємно-приємно. Гаряча голова аж гула від дивних картин, що пропливали в ній. І чого-чого тільки не відбувалося з ним – він жив тоді в іншому, казковому, химерному світі, що повставав у його збудженій уяві. А сонце моргало довгими-довгими віями, торкаючись ними до його обличчя. Воно випромінювало тепло, стоячи на варті над людиною, закопаною в сніг, над людиною, що ніяк не хотіла вмирати. Максим прокинувся від несподіваного струсу і розплющив очі. Просто на нього згори сипалося розчахнуте розчахнутої набоєм берези. Остронь осідав на землю стовп тяжкого диму, землі і снігу від вибуху, що тільки що гримнув десь тут зовсім близько. За цим набоєм пролетів другий, третій, ліс тріщав кромсаний череп'ям гарматів з усіх боків. Максим зіщулився і влип ще міцніше у своє лігво то нічого, що сніг уже добре розстав під ним, утворивши калюжу, і він підпливав водою. Він тільки трохи посунувся вбік, бік, витискаючись у свіжий сніг і не підводячись ані на цаль. Лісом буйшов, кружляв, несамовито вогненний смерч. Було ясно, що цей ліс опинився на лінії фронту, що встановився десь тут, поки Максим спав. Фронт цей був спереду від нього, з правого боку від Максима і від шосе, тобто з протилежного до Гайвора на боку. Була артилерія, її набої перелітали з виттям над головою, неслися десь туди, за Гайвором, і там розривалися. З-поміж звичайних гармат і мінометів виразно чувся такий знайомий Максимові зловісний хуркіт Катюш, Батареї їх стояла десь, певно, зовсім близько. А десь з-за Гайворона, а може вже і з-за Гайворона, намацуючи ті Катюші, била сюди тяжка артилерія, німецька. Це її набої так немилосердно чухрали ліс. Спереду ж десь там, де недалеко чувся гомін людей і гуркіт машин, розливався морем клекіт скорострілів з танкових кулеметів і ручних автоматів. Цей клекіт то стихав, то спалахував дужче. Перекочувався то ліворуч, то праворуч, то туди, звідки Максим прийшов, обходячи вже ліс півколом. Це тривало досить довго. Потім артилерія перестала бити, але натомість клекіт скорострійів усе сильнішов. Максим лежав під плившою водою і помалу його огортав відчай. Тупий відчай! Але потім його почала опановувати апатія. Нерви тупіли і переставали реагувати від надмірного напруження, піддаючись відчуттю явного безвихіддя і усвідомлюваної безвиглядності. Також давала себе знати пропасниця, витворюючи стан фізичної і душевної прострації. Це був стан, уже близький до тріумфу, зневіри і скепсису породжених безсиллям. Той стан, коли серце і розум уже недалекі від того, щоб пристати на думку, що все марно, що вже однак усьому край. Лишилося тільки встати і піти на зустріч неминучому рокованому. Але в Максима і на те не було сил. Він лежав і, закривши очі, марив. Далебі він уже дубів, потроху навіть не би глух, не чуючи вже ні стрілянини, Ні вибухів, Вони не доходили до свідомості. Апатія. Не було сил навіть заплакати. Хоч хотілося б заплакати по-дитячому, І так зійти геть сльозами у цей сніг, У сиру мерзлу землю. Та під повіками було сухо і гаряче, Як під розпеченими заслінками. Перед тим, як Максим закрив повіки, Він бачив, Сонце. І те сонце ще й тепер стояло в очах під тими повіками, але не було сили перевірити, чи воно ще стояло в небі. Максим лежав у забутті, а свідомість його відзначала, що він хоч і не міг зійти у землю сльозами, проте зіходив туди снагою, зіходив по краплині. Снага та просочувалася із серця, крізь мокру одежу, у сніг. І глибше-глибше в землю. Із кожною втраченою краплиною все щільніше злипалися повіки. Кілька разів його ще ледве жеврююча воля мляво намагалася піднести тіло. Вставай, вставай, але марно.